Captules musicals amb Rafel Corbí avui el disc de Labet anomenat Origen. want to, no change, I, I, am, I, really, really to I like being low. Amb aquest disc que Origen, el seu cinquè àlbum d’estudi, la vetra torna als seus orígens d ha trobat cançons que tenia oblidades, perquè diu ella, que varen fer que s'obliés d’elles, li varen fer creure que no eren bones. Una cançó que combina diferents llenguatges, entre ells l'anglès, amb aquest Love the musicsic, un altra amb aquest tema ja tanhan escoltat. aquesta cançó tan fantàstica de casa nostra que es diu quetmolin els arbres.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 Desespero, i jo no m despero. Les grans més forts ser els somnis floreixen, l'esperança es fa gran i la sento constant. l'Abet ha llançat el seu darrer disc després de 7 anys d'absència reivindicant el seu desig d'estimar la música a la seva manera sense imposicions el disc inclou cançons que va escriure fa més de 15 anys després de participar a Operación Triunfo 2 i també a Eurovisión normal cuando no estés aquí la La meravellosa Beta en Roderges en retorna després de quasi dues dècades des de que tot el país la va conèixer per la seva participació a la segona edició d'Operación Triunfo. La seva veu diferent, la seva veu trencada, les seves rastes aleshores, la seva manera de ser rebel i el seu estil tan personalíssim la van convertir en una de les concursants més carismàtiques de l'edició i la que va ser elegida per representar a l'estat espanyol amb Dime a Eurovisió 2003. Aleshores, només tenia 21 anys. Retorna ara, molt més madura, molt més honesta, activa a les xarxes socials, on la veiem rodejada dels seus fills, de la seva família. Ho ha fet amb aquest origen, el seu cinquè àlbum d'estudi. És un disc de reconciliació amb ella mateixa, sobretot amb la seva tasca com autora. Inclou temes que va escriure fa anys i que estaven guardats amb un calaix, ha firmat la meravellosa artista de Súria. ...tot l'important sempre sota la pell. Totes les preguntes i totes les respostes són fruit del que respires, de com veiem les coses. Anem a canviar i el temps no deixa de ballar. I ara el vent canvia, s'aixeca... Desfent la pluja al teu voltant, desperta, tot va canviant i gira el món, de pressa, tot va passant dins els teus u-u-u-s. Up -up Després de tot el temps en guerra, tornem a veure-ho, tornem a riure junts una indústria que la va fer dubtar amb el seu moment de la seva capacitat eh, de fer música, cançons eh, que li van fer creure, com hem comentat a l'origen, que no eren prou bones ni tenien lloc a la indústria musical. Una indústria que al final ella va ignorar i encara així la va fer dubtar del seu talent. Per això aquests anys de silenci, aquests anys han d'exercicis d'autoafirmació. La vet ha deixat de culpar-se amb ella mateixa i d'intentar igualar els textos dels seus grans referents per ser fidel amb un estil pro amb ella mateixa i el seu públic, els que ells volen. I la veritat és que ho ha aconseguit d'una manera esplèndida. Love the Music és el tema més antic, el va escriure l'any 2005. Ho va escriure com va anar Regne Unit buscant tranquil·litat i tornar a ser una persona anònima. Ella reivindica, com hem dit, estimar la música a la seva manera perquè estava farta de que li imposessin cançons o un estil artístic. Enhorabona per la Bet i des d'aquí el nostre aplaudiment per ser com ella vol ser. Bet, amb dudas. Si sí, ja està Siento que la situación es desigual Siento que no te conozco y me da igual Siento que lo que tenemos es real entras dudas Malditas dudas que no te dejan crecer Te recuerdo que el amor es no pensar. Te recuerdo que el recuerdo dañará. Ah, ah, y me muero si no puedo controlar esas ganas de tenerte y de apostar mientras veo como tú miras atrás. Siento que la situación es la que es. Siento que este mundo gira del revés. Siento que esto es increíble y no